Pada bab yang lalu beliau menukilkan ayat waman adal lumi man ya do min dunillahi man layas tajibu lahu. Ini mereka yang melakukan kesyirikan itu, namp, iaitu yani menempatkan posisi yang mereka sembah itu sebagai sesuatu yang berakal yang mampu mengabulkan. Iaitu, yani, yani iaitu apa yang namanya, dikatakan berakal mampu mendengar, mengucapkan, kemudian membalas, mengabulkan itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya menyebutnya waman adzalum mimman yad'u dunillahi man la yastajib di dalam bab ini beliau mengukirkan ayat ayu syarikuna ma la sesuatu yang tidak bisa me Mencipta wahum yakhluq semakin direndahkan Bahawa segala sesuatu yang mereka sekutukan itu itu tidak bisa mas, mencipta diumpamakan seperti benda-benda mati, betul betutu mati, jimat. Nah, patung-patung yang mereka seru ataupun bahkan makhluk orang-orang saleh yang mereka seru, laa yakhluqu syai'an. Itu tidak bisa mencipta. Ini ditebutkan juga di dalam ayat-ayat yang lain ketika Allah memberikan perumpamaan ya, dengan makhluk yang sekecil itu. Allah menyebutkan ya ayyuhal nas duriba matalun fastami'u la Wahai manusia Sudah dibuatkan perumpamaan Contoh Tamsil Maka perhatikanlah Fasami'ullah Innaladina tadauuna min duni Allah Lain yakhlukudzubaba Walawijitama'ullah Apa yang kamu seru Sungguh yang kamu seru Selain Allah itu Lain yakhlukudzubaba Tidak akan mampu Untuk menciptakan seekor lalat Walawijitama'ullah Walaupun mereka bersatu Baik itu malaikatnya yang mereka sembah, para nabinya, jinnya, benda-benda mati, matahari, bulan dan bintang itu la ya dzubab. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu. Wa in yaslubuhum dzubabun minhu syai'an, la yastangiduhum. Wa in yaslubuhum dzubabun la yastangiduhum. Apabila lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, tinggal di hidungnya ya di jasatnya di tubuhnya mereka tidak mampu untuk menepisnya atau menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat lalat tersebut du'fat at-thalib wal matlub alangkah lemahnya at-thalib yang meminta dan yang dimintai rendah semakin direndahkan nah laa yakhluqu shay'an lah kalau dia tidak mampu untuk menciptakan sesuatu wa hum yakhluqun kenapa harus disikutukan wala yastati'una lahum nashran wala anfusahum yansurun dan mereka tidak mampu untuk menolong orang-orang yang berdoa kepada mereka dan tidak pula mampu untuk menolong dirinya sendiri di dalam surah al-hajj tadi nah wayaslubuhum dzubabun shay'an la yastanqidhuhum min dha'afat talib wal maqrur wa qauli bab wa qawlihi wal min dunihi ma yamlikuna min kidmir dan orang-orang yang kamu seru apapun yang kamu seru selain Allah ma yamlikuna min kidmir sama sekali mereka tidak kuasa tidak memiliki tidak mampu untuk menciptakan sehelai sebagian dari ketmir itu tadi ketmir apa namanya kulit ari kulit putih itu selaput yang membungkus biji biji kurma itu ketmir Jangankan yang besar, kecil saja mereka tidak memilikinya, tidak menguasainya. Apalagi alam semesta. Nah itu yang dikatakan mereka para ulama dengan ayat itu yang di dalam surat Saba: "Lidhool ladina zaam tumin dunillahi la yamnukunam itqala darat fi ardi wa la fi wa ma lahum minhum wa ma lahum minhum nam, wa ma lahum fihi ma min syirk. wa ma lahum fihi ma min shirk." Wama lahu minhum min lahir. Setelah disuburkan oleh Allah. Jangankan sebelumnya ini kitmir sebesar biji darah pun. Di langit dan di bumi mereka tidak kuasa. Tidak memilikinya secara terpisah, Secara terpisah berdiri sendiri. Entah itu sebagai pencipta atau penguasa. Dari yang sebesar biji darah. Jangankan kitmir. Dari yang sebesar biji darah pun mereka tidak mampu. Tidak menguasai. Kemudian lagi oleh Allah dibantah lagi oleh Allah. Mereka itu bahkan wama lahum fihi min syirk, tidak punya andil, tidak punya saham di dalam kepemilikan di alam semesta ini. Artinya ikut nebeng. ikut ser serta menguasai, mengatur alam semesta ini. Ini juga dinafikan oleh Allah. Wama lahum minhum min zahir sebagai pembantu anggapannya. Artinya diterangkan oleh para ulama. Ya, orang-orang ini serang ditanyakan kepada orang-orang musyrikin itu. Apa pandangan kalian, penilaian kalian terhadap segala sesuatu yang kalian seru selain Allah? Yang kalian serahkan korban kepada mereka. Yang kalian panjatkan doa kepada mereka. Minta enam syafaat. Istiqasa. Isti'anah. Menyerahkan nazar kepadanya. Sembelihan. Kemudian ibadah yang lain. Sujud. Nah, apa pandangan kalian tentang makjani. Ya, segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah ini. Apakah itu para malaikatnya Nabi. Habaiknya. Wali-wali. Apakah mereka yang menguasai alam semesta ini. Secara terpisah. Apakah mereka yang menciptakan alam semesta ini. Secara terpisah. Punya. Memiliki berhak. Memiliki hak. Memiliki kepemilikan. Memiliki kepemilikan. Di alam semesta ini. Kata Allah. Walaupun sebesar biji zarah mereka tidak pu punya. Hatta Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ma'an al qatim wa Allah al-Muti. Kanabukan beliau pemilik, pemilik Itu ditepis oleh Allah dalam ayat tersebut. Kemudian barangkali atau mungkin orang-orang yang melakukan kesyirikan ini memandang bahawa sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah ini, wali-wali yang mereka panggil selain Allah ini, punya andil di alam ini. Barangkali kalian melakukan sirikan berdoa kepada makhluk-makhluk ini kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Mungkin kalian menganggap bahwa makhluk-makhluk ini, wali-wali ini punya andil di alam semesta, mengatur alam semesta. Punya saham mencipta, ikut serta mencipta bersama Allah, ikut serta bersama Allah mengatur alam semesta. Apa mungkin seperti itu? Ini juga dinafikan oleh Allah. Nah, wa ma lahum fihi min syirk. Atau barangkali mungkin kalian menganggap bahwa sesembahan-sesembahan tadi itu membantu Allah di dalam mengatur alam. Ini pun juga ditolak oleh Allah. Yang terakhir syafaat. Barangkali kalian menganggap nah bahwa makhluk-makhluk yang kalian sembah itu adalah adjudan-adjudan Allah yang menyampaikan kepada Allah hajat manusia, makhluk yang tidak diketahui oleh Allah hingga mereka datang melaporkan kepada Allah menyampaikan kepada Allah hajat makhluk kepada Allah ini pun ditetapi oleh Allah tidak bisa mereka memintakan syafaat kecuali dengan izin izin Allah ini tidak ada lagi alasan untuk mereka melakukan kesyirikan apa yang mereka jadikan alasan nah itu semua sudah dipangkas oleh Allah mulai dari hal-hal yang besar sampai yang sekecil-kecilnya kata para ulama qata'u uruqat syajarati syirk an kulubi al musyrikin Nah, dengan ayat, dua ayat itu Allah memutus, memangkas akar-akar murak -akar bertusirikan di dalam dari dalam hati orang-orang yang berbuat berbuat syirik. Nah, itu kalau mereka mau memikirkan. Nah, ini kalimat-kalimat yang disebutkan dalam ayat ini juga. Waladina ta'dumun amindulihma ya melikunaminoqatmir semakin menunjukkan bahawa apapun yang selain Allah, segala sesuatu selain Allah itu bisa berupa malaikat bisa berupa nabi, bisa berupa para wali, jin, nabi binatang, tumbuhan atau benda-benda mati. Mereka mayam likuna min khitmir. Mayam likuna min khitmir. Hana. Wa fi sahih an Anas di dalam sahih Bukhari Muslim juga. Kalau sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yau ma'ahud. Ini tadi secara umum semua. Dan sekarang ini secara khusus. Nah, kalian yang sering panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta syafaat kepada beliau, berdoa kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yau ma'ahud waktu syarat ruba'inya Kemudian fatah. Nasibnya. Pas -pas Betul tak? Rubaiah itu gigi seribu beliau. Fakalah kata beliau sambil mengusap wajahnya berlumuran darah. Kaif ayuh leh kau Bagaimana beruntung satu kaum yang melukai wajah nabi atau melukai kepala nabi nabi mereka? Apa ni? Walaupun ini dalam pertanyaan beliau menganggap binasa. Nafsunakan mereka dia apa dia beliau khawatirkan mereka akan mendapatkan ke, kebinasaan kecelakaan. Nah, karena melukai wajah atau kepala nabi nabi mereka panazalat. Lalu turun ayat laisala kaminal amri shayun. Nah, tidak ada padamu urusan ini sedikit pun punya andil. Kamu tidak punya hak. Bukan kamu yang mengatur wahai nabi saw urusan ini bukan di tangan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung ruginya mereka bukan di tangan di tangan beliau. Ini menepis artinya tadi dari perkara-perkara yang umum dan nah, atau misalnya apa namanya? Nah, tarulah kalau yang di atas itu adalah benda-benda mati, yang disembah patung-patung. Nah, sekarang hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak punya andil, tidak punya urusan. Di alam ini punya punya kekuatan. Laisa lakum minal amri syai'un wa 'an ibn umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullah shallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-raka'ati min al-fajr baliau mendengar rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat terakhir salat subuh beliau berdoa allahumma al an fulanan wa fulanan mendoakan laknat untuk si fulan si fulan si fulan ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamidah qunut qunut witir Rabbana waalaikum salam. Setelah itu beliau melaknat Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr. Ada beberapa orang lagi. Subhanallah, mereka yang disebut oleh Rasulullah dalam laknat itu masuk Islam dan baik Islam. Nah, Anazalallahu lim leysalak min al-amri shay. Wafiriyayaatin yadu' ala Safwan bin Umayyah, Suhaib bin Amr wal Haris bin Hisham. Sepupu dan kerabat ini. Mereka. Nah, panah zalat leisalah kami nahl amri Shayyun. Tidak ada bagi mu pun dalam urusan ini, ya andil ataupun hak untuk nah, campur tangan. Ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala ini mungkin. Dalam urusan di alam, di alam ini Rasulullah tidak punya andil. Lalu kenapa mereka mengatakan ya man, man, ya, nah, man aludubihi? Yang dipuji-pujian yani, ini, apa namanya, dibuat oleh dalam al busiri dalam kisahnya. Nah, sampai meminta perlindungan, diselamatkan, dapatkan faedah dari Rasulullah SAW dalam setiap bencana. Maliman al-udubihi siwaka, tidak ada bagiku untuk berlindung kecuali hanya kepadamu dalam setiap berbagai kejadian yang menimpa merata. Sampai dia kemudian menyebutkan, Nampu minjudikat dunia, wa daratha, wa min ilmi kamilum lauh wal wal Di antara kedermawananmu, karena kedermawananmu lah, karena kepemurahanmu lah, dunia dan seisinya ini dengan perhiasan-perhiasannya, dan di antara ilmu engkau adalah ilmu yang ada di dalam lauh dan kalam. Tak ada lagi bagian untuk Allah. Ilmu Rasulullah yang punya, punya kan perpindahan punyanya nikahan alam semesta tangan Rasulullah atau para ulama dia tidak memberikan bagian sedikit pun untuk Allah semuanya milik Rasulullah. Nah, sementara Allah menyatakan leis darah kamil amri syai' ketika beliau terluka kepalanya ketika beliau melaknat orang-orang yang disebutkan dalam hadis leis darah kamil al amri Shaykh wa la wafiihi an Nabiul Raya radhiyallahu an Alaqamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi aw anzir ashiratakal aqrabin Ketika turun ayat diperingatkan, renilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Qala beliau naik ke Jabal ke Bukit Safa, memanggil penduduk Quraysh. ya masyarul Ma quraysh Setelah mereka berkumpul, au kalimatan nahwaha atau kalimat yang sejenis seperti itu juga panggilan. Nah, beliau panggil satu persatu. Unsyunal istaru anfusakum tebus diri ke diri kamu la ugni ankum minallahi syaiat aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari Allah umum masyarakat quraish adalah sepupu-sepupu beliau kerabat-kerabat beliau ya abbas nabil muttaliq wahai abbas paman nabi sallallahu la ugni anka minallahi syaiat ya safiyatu muammatum wa hammatu rasulillah ummat la ugni anki minallahi syaiat kepada abbas pamannya kepada bibinya Sofiyah. Kemudian Rasulullah. Kembali langsung kembali, kemudian. Kepada orang yang paling dekat dengan beliau. Paling beliau cintai. Putrinya. Ya Fatimatu bintah Muhammadin s.a.w. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikitpun dari Allah. Ditenangkan para ulama. Kalau orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan orang-orang yang berhak. Seandainya. Rasulullah yang memiliki syafaat. Rasulullah yang menguasai syafaat dan beliau yang boleh memberikan syafaat itu kepada siapa saja tanpa izin Allah. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat lebih dahulu adalah orang-orang Quraisy. Karena mereka adalah orang yang terdekat dengan beliau. Siapapun tentunya akan teringat dengan keluarga kan gitu. Akan teringat dengan keluarganya. Itu yang lebih dahulu untuk dia selamatkan. Nah ini ternyata Rasulullah SAW menyatakan. Mulai dari orang-orang yang dekat dengan dia, kerabat-kerabatnya, orang-orang Quraisy. Isyarau anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari Allah. Sampai kepada bahkan putrinya sendiri. Sayyidatu misail alamin, pemuka pemimpin wanita-wanita seluruh dunia. Beliau tidak mampu untuk menyelamatkannya dari Allah Sedikitpun. pun. Fanahum min babi aula. Nah, kita lebih-lebih lah. lagi sane tidak ada karena rahmat Allah Maka tidak akan mungkin kita mendapatkan pertolongan di akhirat nanti. Ya, Nah ini menepis. Kalau mereka yang berdoa kepada Rasulullah. Meminta kepada Rasulullah. Ini orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah. Rasulullah sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan mereka dari Allah. Mereka disuruh oleh Rasulullah tebus diri kalian. Dengan tauhid, Dengan iman. Dengan aman. Amal saleh. Nah. Ya. Nah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik. Ini dulu InsyaAllah kita baca keterangan Saya Sa'ad InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang Faham ya InsyaAllah bab ini Bab yang kelanjutan dari bab sebelumnya Kalau apa namanya Ini tentang apa namanya Untuk menegaskan bahawa mereka yang menyembah Segala sesuatu selain Allah Itu betul-betul adalah sesuatu yang rendah sekali Tidak ada nilainya, Lemah Nah, Seperti yang dalam ayat tadi dari Surat Al-Hajj دون فتن طالب والمطلوب siapa pun yang mereka seru malaikatnya ataupun nabi nabi nabinya wallahu alam sawa billahu subhanahu wa ta'ala hum sandik shalla la